Hayam ni matangazo ya idha ya kiswaili ya radio isanganilo ikitangaza kutoka hapa jijini bujumbura. Karibu kuifuata tarifa ya habari ambayo ni tarifa itakayo jikita kwenye mada marumo inazumuzia shule kufanya katika muungano ama Jesus Correille kwa luha ya kifaransa. Tutaraskiriza sababu za kuanzisha kwa mfumo huo na maendeleo yake pamoja na mitazamo to, ya watu tofauti. Ikiwa ni wazazi, mashirika ya kutetea elimo wa wa elimo na wizara husika. Mitambo inaungozwa na Alphonse Kubimana hapa studio msomaji ni Mimiro Mwade ni waibuze. Lejo isanganiru ni kiboko yao. Karibu katika habari kamili, wizara ya elimo iliweka shiria ya shule hizo ungana ama rezo skwalee. Disemba 19 mwaka 2019 shiria hiyo inazitaka shule kuungana ili kuleta pamoja mambo yote stahiki kupandisha kiwango cha elimu kwa wanafunzi Mengi katika shiria hiyo na omeninduwayo. Shule za msingi zinatakiwa kufanyia katika muungano ili kuleta kwa pamoja kazi, vitendeya kazi na maarifa kwa madhumuni ya kupandisha kiwango cha ufaulu, wanafunzi wapate maendeleo katika masuala ya utamaduni na michezo. Sheria hiyo ya waziri inafafanua kuwa shule zinazoungana ni nne hadi zinazo karibiana chini ya umbali wa kilomita 5. Kama shule hazipatikani kwenye umbali huo afisa Tarafani ndi anaidinisha Muungano wa shule tatu tu Shule inayoshika na fasi ya kwanza Ni ile yenye madarasa Yanayotosha kupokea Idadi kubwa maktaba Maabara pamoja na walimu Wenye uzoefu ama mahiri Muungano unapaswa kunolea Ubongo walimu na viongozi Wa shule kwa kukutanisha Walimu na vitendea kazi Kwa mugibu wa sheria hiyo Mwalimu kuu wa shule mwenyeji Wa muungano ndiye kiongozi gozi wake. Anatakiwa kutoa ripoti kila baada ya wiki mbili kwa afisa elimu tarafani ambaye anafuatilia karibu masuala ya muungano na kisha kutoa ripoti kwa afisa elimu mkoani mwezi mmoja baada ya kupata ripoti. Afisa elimu kwa upande wake anawasilisha ripoti kwa katibu wa kudumu mwishoni mwa mwaka wa shule. Sheria hii inabainisha kuwa ukurugenzi wa elimu na shule za msingi una jukumu la kukagua endapu masomo yanatolewa vyema katika muungano kabla ya kuanza likizoku kiongozi wa muungano anaendesha mkutano watathimini ya shuhuli za muungano hata kabla mwaka wa shule kuanza viongozi wa shule na walimu wanagiadiliana namna watakavyoendesha masomo katika muungano mwalimu muerevu anachaguliwa kuongoza uendeshaji wa shuhuli mwalimu huyo anachangia kuratibu masomo kuweka shule kwa viwango na kunolea ubongo kuchagua mitihani na sehemu pa kutilia mkazo kwa kupandisha kiwango cha elimu walimu na walimu wakuu wanatakiwa kushiriki shughuli zote za muungano mwisho muungano unapaswa kuunda siku ya utamaduni michezo na maendeleo mara moja kwa mwaka sheria hiyo ya waziri inaelekeza kuwa ikiwa kuna utata katika kifungu hiki hutatuliwa katika mafunzo na omelinduwayo na mkua wakarusi unashika na fasi ya kwanza ndani ya kipindi cha miyaka mitatu mufurulizo katika mitihani ya kitaifa ikiwa ni pamoja na mitihani ya la ratisa ama mitihani ya kuitimu shule za skondari. Katika idara ya ili mkua ni humo wanasema kulidhishwa na hatua walio wakileza inatokana na utashi pamoja na weredi wa viongozi wa sekta hiyo mkua ni humo wanafafanua kwamba wanaandami tihani kwa viwango tofauti huku wakisaidizana kutafuta ufumbuzi. Kutafutia ufumbuzi changamoto zinazojitokeza jitokeza. Tarifa ya brezi paskali kararumi kutoka karusi ina wa studio na Etienne ene mani lakiza. Badhi ya sababu zilizotolewa, ili mkwa wa kalusi ushike na fasi ya kwanza katika mitiani ya kitaifa ni pamoja na shuhuli zao masisaji wakukuza elimu kwa wadahu wa sekita hiyo ikiwa ni wafanya kazi wazazi na utawara hali yatiitishwa na maafisa elimu mkoani wakieleza kuwa hali hiyo ilisaidia kila mmoja kujitolea katika majukumu yake kama vile mwalimu mwalimu wanaofatilia wanaofuatia elimu ya watoto na wazazi kwa mujibu wa kiongozi ya elimu mkoani hali hiyo imerahisisha pia mchakato wa mitihani kwa tofauti kwa ngazi ya shule katika shule zinazokaribiana Tule zina talafa ama kwa ngazi ya mkowa. Bada ya kila mutiani, walimu, wanafunzi, wakilishi, wawazazi, wanafanya, thathimini ya matokeo na changamoto zirizo kwa ajili ya kutafuta ufumbuzi. Kwa upande wa wanafunzi wa dalasa la tisa na wale wanaohitimu masomo ya sekondari tume inaoteuliwa inawandalia mutiani wa mazoezi kabla ya kushiriki ule kitaifa Kwa mfano wikijana wanafunzi wanatarajia kuhitimu masomo walifanya mutiani huyo. Hayo ya najiri wakati wanafunzi wa dalasa la tisa walifanya mutiani huyo katika muhula wapili uliyomarizika. Na wazazi wanafunzi wa shure tofauti jijini bujumbula wanaeza kutorewa sababu ya watoto wao kupata matokeo hafifu katika muhula wapili wa mwaka wa shure 2020 ni kulekea shure 2020 na moja baadhi yao wameyambia lejo isanganilo jumatatu hii jumatano hii kuwa wanadhani kwamba wanafunzi walitiwa hofu na mitihani shirikishi ama egzamedo hezo hofu wengine wakiwa na mashaka kwamba huenda mpango huo wakutoa mitihani hiyo inayoshirikisha shule tofauti haukuratibiwa vyema na mfumo wa kufanya mitihani kwa upande kwa pamoja kushirikisha shule tofauti umeleta mabadiliko makubwa katika uwanja wa elimu kama vile walimu kuhitimisha ratiba kwa muda wakizungumza na radio isanganiro Jumatano hii baadhi ya walimu waku wa tarafa mkaza jijini Bujumbura Wamesema mfumo huo umepelekea wanafunzi kuongeza juhudi kwa kusuma na walimu kunufaika na uzo wefu wa kutoa mafunzo na mitihani. Hata hivo wanareza uhaba wa vitende kazi na uwezo wa kifedha kuwa vipingamizi vya kufikia dhamira yao. Punde tunayendelea na tarifa yetu. No. Nam matangazo haya na kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zizopo jijini bujumbura. Mungano wakutetea ilimu bafashe bige unaomba kuratibu vithema shuhuli za shule zizo ungana kwa la kugawana vitende ya kazi. Naibu mwakilishi wa mungano huo anathibitisha umuhimu wa shule kuungana kwa madhumoni ya kupeyana vitabu na walimu Kasie Gashila Hamwe analeza uratibu mzuri kwa unaweza kuchangia kukuza elimu boran chini burundi. Tumuskrize anatafsiria kwa ruwa kiswa na mwenzetu omeye nduwayo. Hisa zetu hapa ke turabishigikiye. Tunaunga mkono mfumo wa shule kuungana hasa kwa sababu kuna baadhi ya upungufu zinazojidhihirisha kwenye baadhi ya shule kama ukosefu wa vitabu, walimu na kadhalika. Fikra zetu zilikuwa kwamba kuungana kwa shule kutaboresha elimu kwa shule, kuazimana vitabu na walimu bingwa kusaidia kutoka shule moja kwenda shule nyingine. Kwa kuunganisha miungano ya shule kufanyika vizuri na kutayarisha mabadilishano yanayotakiwa kwa sababu kutokea miungano ikakosa chochote chakuchangia mara si rahisi kuwepo mambo hayo ya kubadilishana katika muungano. Ndahirii ya 50 na ndozo zibazifisile hivyo zisabikanya. Walavyumvise. Tulisekia ikizungumzwa ni dhahiri kuwa mfumo wa mitihani shirikishi ulianza muda mrefu huko mjini Bujumbura. Unajua kuna mitihani iliyokuwa ikitolewa ili kuhitii mzunguko fulani kama mtihani wa kuingia darasa la 7 concours kwa lugha ya kifaransa au mtihani wa kupima kiwango cha uelewa wanafunzi maarufu test ambayo ilikuwa haibiwi ila kwa sasa tuna kwa mfumo wa mtihani ya miungano ya shule kwa sababu waibao mitihani kujilaumu kwa mafunzo waliyotoa na kujikuta katika hali ya kuiba mtihani katika njia za kuashiria ku ni wakali waandaaji wanatakiwa kuwa makini ili kuzuia mitihani isibiwe lakini ndera shule kufanya katika muungano usijambo baya badala yake linapaswa kuratibiwa dhima ni mtamshi wake mtaalamu wa elimu psycological verican tabazi anayebainisha kuwa matokeo hafifu yanayoshuhudiwa kwa baadhi ya shule yanasababisha na kushuka kwa ubora wa elimu pamoja na kiwango kidogo cha maarifa kwa wanafunzi Kwa upande wa wizara ya ilimu na utafiti wa kisayansi, shule za gigi la bujumbura zimechirewa kufanyi ya shuhulizaki katika mungano. Andre Nduwima na mkulugenzi wa elimu katika wizara hiyo, analeza kuweka shule za gigi hilo katika mungano, kuna noewe kukagua endapo walimu wanafundisha kulingana na magizo ya wizara. Tumskilize nalimu. Anatafusia kwa ya kiswazimu mzetu moize misago. Mgahi bujumbura bacherewe kukumu zindi nhara ayumashure arimungano. Hapa bujumbura walichelewa. Kwaani katika mikuwa mingine shule ziko tayari kwenye mungano. Pia siku kutoa mitihani pekee, kutoa mtihani mmoja ni mojawapo wapo mwajukumu ya shule zenye ziko kwenye mungano. Hapa bujumbura ndoa ameanza walichelewa. Kingine mnatutakiwa kufahamu ni sababu za kuchukuliwa hapa bujumbura hatu. Kutuwa ya kufanya mtihani mmoja kwenye shule zilizoko kwenye mungano Ni kutaka kukagua iwapo programu za kila awamu zinatekelezwa Hapa tunatazama iwapo walimu wa wako wanatoa visomu Na kutazama namna wakurugenzi wa shule wanafuatilia utowaji wa visomu kwa walimu Jambo jingine nifua hatua hiyo inasaidia sana walimu wa kufuatilia namna wanatoa visomo Na kuhusu ufuatiliaji wa programu kwaani programu program zilipangwa na serikali na namna zinafuatishwa vile na serikali lazima zifatishe namna zilivyopangwa kingine kuna tabia tuliona hapa Bujumbura kwenye shule nyingi pale ambapo unakuta kuna walimu ambao hawakutoa visomo lakini unakuta wako wanatoa alama kwa wanafunzi wakitoa pesa au vitu vingine unakuta kuna shule ambalo liko linatoa diploma 100 au 150 na, na kutoa toa alama asilimia tisina tana au tisina saba. Wakifikia kupasi mitijani ya serikali ikiwa nibada ya darasa la tisa au darasa la mwisho, unakuta hakuna hata kumi ambao wamifikisha asilimia hamsini. Na wakati mungine, unakuta hakuna hata wale ambao wanafikisha asilimia selasini. Mfumo huu, unawataka wanafunzi kutoka tika darasa hili na kuingia darasa lingine wawe na ilimu. Msike vizuri kwamba, wanafunzi wakifuata programu moja na kusoma kwa mfumo moja, hakuna kiziwizi kwa kupasi mtihani moja. Programe zimge, bakaziga kumge, na achovu za yuko bakora ikibazo kiumge. Na kwa sauti hiyo ya mkulugenzi, tarifa ya mchana waleo wa haidi na chaziada. Shukwani kwa msimamizi wa matangazo ETN mani la kiza fundimitambu wakiwa arufonse kugimana. Hapa studio ulikuwa na mimi lomwadeni waivuze.